Dan kami akan menghadapi dan mertaufir. Rasulullah menyuruh diri kita dan sesiapa yang menghendaki. Siapa yang hendak Allah, maka dia duli Allah. Siapa yang tidak hendak Allah, maka dia dianiati Allah. Tiada yang berhak di atas nama Allah. Tiada yang berhak di atas nama Allah. Tiada yang berhak di atas nama Allah. Tiada yang berhak di atas nama سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتح اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل رب زدنا علما وارزقنا فهما قال الله تعالى في القران الكريم شهر رمضان الذي انزل في القران هدى للناس وبينات من Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Pertamanya saya memanjat syukur pada Allah. Karena malam ni, malam yang ketiga dah saya ceramah ni. Terawih tak buat lagi. Mujur isyok aku sepak. Ini yang ketiga. Ada satu lagi di rumah ceramah malam. Yang keempat. Jadi ala kulli hal, Saya sempat sampai. Satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengizinkan saya sampai bertemu dengan tuan-tuan. Uh, dalam uh, bertemu di dalam bulan Ramadan yang penuh berkat. Bertemu sebagai seorang yang beriman. Yang manusia sujud dan rokok kepada Allah sama Tuhan. Sama pengabdian diri kepada Allah. Uh, kekadang ada pengiktilafan yang berlaku. Uh, di dalam sama-sama sujud dengan Allah. Kekadang ada manusia yang sujud tetapi bongkak dengan Allah. Ada manusia yang sombong dengan Allah. <coughs> Kerana mereka beranggapan bahawa dunia ni adalah hak dia. Dunia ni adalah hak dia. Dia tidak tahu apa yang ada pada dia loan ni. Apa yang dia buat sekarang ni Apa yang dia makan dan dia minum sekarang ini? Eh, faham tak aku nak cakap apa ni? Ha, faham tak apa Takut-takut tuan tu apa nak cakap ni Bertenang, bertenang Apa? Ketih <laughs> tuan tu macam kamu yang eh, main-main Tu yang musing apa nak cekamuh tak tahu tak ingat tajuk Cuma saya keluar ni, apa yang saya keluar dulu? Tuan-tuan dengar dulu. Nak cakap ke tak tahu dulu ni. Matlahak dia. Cuma apa yang kita ada manusia sekarang ni yang bongkak dengan Allah. Mereka tidak mahu, kadang-kadang sampai tahap manusia tidak mahu sujud kepada Allah. Ada manusia tidak mahu rokok dengan Allah. Manusia sombong dengan apa yang dia ada. Dengan pangkatnya dengan kuasanya dengan darjatnya sedangkan dia tidak tahu ke Allah selalu sebut di dalam al-Quran wa ma bikum min ni'matin fa minallah apa yang ada pada kamu itu semuanya datang daripada Allah oleh itu apa sebab yang kamu nak bongkar, sebab kamu nak sombong yang kamu mengabdikan diri kepada Allah hanya sekadar waktu sahaja. Kamu mengabdikan diri kepada Allah sekadar bulan sahaja. Kamu mengabdikan diri kepada Allah sekadar hari sahaja. Mengapa kamu tidak sujud kepada Allah sentiasa? Sebab Allah sebut waha kalakul jin nawal insa illa liabudun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu? Adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia-manusia ini tertahan daripada syurga Allah. Manusia-manusia ini tertahan dan tertegah daripada rahmat Allah. Manusia ini lorong dia neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tuan-tuan dalam bulan Ramadhan 19 hari bulan. 19 terawih, <coughs> 18 hari, malam ke 19, malam esok malam 21, malam kita berhadapan dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan rahmat keampunan kepada Allah Subhanai pada Allah Subhanahuwataala. Oleh itu, apabila manusia itu dia sombong dengan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran "Wala تَمْشِ ardi marha." Jangan kamu berjalan di atas bumi Allah dengan sombong Apa yang ada pada kamu itu datang daripada Allah Duit banyak, kereta besar, rumah besar, isteri besar Semua datang daripada Allah Kereta BNW, masjid, masjid tak termasuk naza, nazar masuk Semua itu datang daripada Allah. Pangkat yang kamu ada, jawatan yang kamu ada itu adalah datang daripada Allah. Wakil rakyat kamu itu semua datang daripada Allah. Oleh itu, mengapa kamu nak menghalang? Manusia ini halang manusia. Disempah menghalang Allah Subhanahu SWT. Manusia terhalang pada dua keadaan satu terhalangnya manusia itu daripada Allah, satu terhalang daripada manusia tuan-tuan dengar dulu faham-faham, tak faham tak apa nah yang saya sebut ni, nak kait dengan tajuk yang diberi, baru teringat sana ni, baru tajuk halangan menyampai risalah Allah rasanya lah. kelah desa bakti gambar saya comel sebelah buk luqman nah maknanya manusia hidup atas dunia ini terhalang daripada rahmat Allah kerana mereka menghalang diri mereka sendiri untuk berdamping dengan Allah terhalang daripada rahmat Allah kerana mereka sendiri terhalang tidak mau mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala habih apa Ustaz nak cakap? Ni nak cakap ni. Kini. Saya nak ambil tajuk. Lepas tu saya nak bawa tajuk saya sendiri pula. Uh, kalau bagi tajuk saya menghalang, menghalang meng, menyampaikan risalah Allah ni. Tadi saya masuk dalam Facebook dah. Tajuk sini tu saya masuk dalam Facebook tadi. Ada orang tanya saya. Siapa yang menghalang itu Ustaz? Siapa yang menghalang risalah Allah itu ustaz? Sejawat siapa tu? Dengar? dengar. Alhamdulillah, siapa tak dengar penek omok. Itu dia bendanya. <laughs> eh, itu halangannya. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya orang yang hati jahat ini yang menghalang tuan-tuan. Supaya kita nak gi masjid, kita terhalang dengan apa? Dengan kemalasan. Nak pergi masjid. Bila nak pergi masjid, terhalang. lepas pada tu dia kalau mikir, tak so we masjid tu, itu. Orang yang terhalang kebaikan ini, mereka hatinya penuh dengan sifat dengki, riak, sombong, takabur, sumah dan sebagainya. Bila sampai tahap hati mereka begitu, maka dia akan dia, dia cari jalan. Tak payah pergi rumah Allah. Nah. Tak payah pergi lah semua jik itu. Kalau mu nak pergi boleh boleh Di Ramadhan je dia kata Di Ramadhan je Sebab tu lah ni orang mari Kerana Ramadhan Saya bukan kata tuan-tuan Walaupun -tuan, walaupun terkena minta maaf Pada muka Nah Kadang-kadang kita mari ni tuan-tuan Kerana Ramadhan Bukan kerana Allah Kita terdarus kerana Ramadhan Bukan kerana Allah kita mari ramai-ramai, mari weh, terkahweh, seronok weh, ho, seronoklah terkahweh. Tapi bila masuk bulan syawal, dia tak mari dah. Sebab hatinya terhalang dengan rahmat Allah. Orang terhalang dengan rahmat Allah ni dia benda. Pak mula dia halang isteri dia pergi ngaji, dia halang suami dia pergi ngaji, dia halang anak dia pergi ngaji. Lebih besar daripada itu Halang daripada terlaksana syariat Allah Di atas bumi Allah Subhanahu SWT Tuan-tuan yang dirahmati Allah Nah kita ni Mari buat ibadat bulan Ramadan Saya bawa balik Daripada satu surau Dia lepas syok Tadi saya di Kelana Jaya Petang tadi saya di Kelana Jaya Tadi di Ikhwan uh, uh, Samudra dapat tu Ikhwan sini pula Nah. Kalau kita ni amalan yang kita buat kerana itu sahaja, kita tak dapat rahmat Allah tuan-tuan. Kita tak dapat rahmat Allah. Kalau tuan-tuan mari masjid ni kerana Ramadan, malam ni kerana Ramadan, malam esok kerana Ramadan, mari Syawal esok tuan-tuan tak mampu nak menghadapi Allah apa ni datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syawal tak mari lepas syawal lah, lepas syawal. Zul. Ha? Zul Kaedah tak mari. Zul Hajjah tak mari. Zul Karnain tak mari. Tak mari lah. Sebab benda yang paling besar terhalang, nafsu dan syaitan di dalam diri. Saya nak sebut kepada muslimat. Kira malam ni, kira kata putus. Panggil-panggil, tak panggil sudah. Saya jadah penuh di Mekah dan Madinah tak habis, habis nak mengajar. Nih, mari ibadat sembahyang tarawih ni. Sembahyang tarawih ni sunat. Belajar ilmu tu wajib. Barang sunat didahulukan, barang wajib dikediankan. Ya la bukan dia sajalah mu pun hama sumpah ja. Ya? <laughs> Kita lelaki serupa tu. Sampo. Ya? Barang sunat lah, barang sungguh. Barang wajib tak sungguh. Tapi mengapa datang? Mengapa datang? Sebab tak ada bulan lain dah. Nak berterawih bulan ni je. boleh syawal esok panggil, mari ramah-ramah, mari weh, kita selamat Allahumma Allah s.a.w. Muhammad. S.A.W. boleh. Tapi tak ada pahala. Tak ada lah pahala terawih. Kita ni buat amalan ni tuan-tuan. Sebelum benda yang beri pada tajuk para saya yang besar ni. Saya rasa benda-benda yang menghalang kita mendekati Allah Subhanahu SWT kerana kejahilan. Kejahilan yang ada pada kita. Ilmu tak ada. Sebab tu kita bersungguh benda yang bukan wajib. Sebab tu ilmu tu kita bersungguh kita datang belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau contoh suami tak bagi karate suami. <laughs> nah. Karate suami. Dia rasa kak kalau abang tak bagi saya pergi masjid, abanglah ngajar. Aku tak reti. Ha oh, dia kata, aku tak reti, tak reti mari kita pergi ngaji. Mogilah aku malah mari. Eh, Masya-Allahnya kita talih. Tengok tuan-tuan eh, bulan lain saya ceramuh pukul 9. Saya mengajar seorang ni rasanya lama dah. Masa saya tak ada janggup. Lu ni ada janggup. Nah. Saya mengajar pukul 9 tu dia tengok jam, tengok saya. Jam, tengok saya. Nak suruh berhenti. Tapi lu ni 10 suku tak ada tengok jam. Siapa tengok je aku karate bala ni. Aku cakap betul-betul tak cara dah aku. Biar dia mati boleh bosa lah senang sikit. Alhamdulillah tuan-tuan. Amalan yang kita lakukan itu tidak ada halangan dengan Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Saya nak bererti setakat tu, saya nak masuk, nak buat hitungan sedikit. Perhitungan sedikit. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut syahrur ramadanan allazi unzila fihil qur'anu hudallilnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadhan ini, dia ada tiga benda yang mesti kita tak lelaki. Kita nak buat mahasabah sikit tuan-tuan. Esok kita nak masuk malam yang ke-20 dah. Tak, 20 kan? Eh? Malam esok bermula akhir Ramadhan. Kalau di Mekah sana, Mekah sana, saya balik hari Sabtu baru ini. Orang semakin ramai di masjidil Haram. Nah, pakat turun habis ke Masjidil Haram ke Madinah ke Mekah pakat sembahyang. Orang Melayu ko tak ada. Melayu jadi Melayu. Sebab tu saya lama dah keluar Melayu jadi Arab. Senyum amoy saya. Saya kata jadi Arab. Pak dia tahu kita di Melayu asli. Nah. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa dia dalam bulan Ramadhan ada tiga benda yang perlu kita jaga. Pertama jaga posh. Yang kedua kita jaga Quran. Yang ketiga kita jaga Lailatul Qadr. Kemuliaan Ramadhan itu Lailatul Qadr. Laila ini ada dua. Satu Lailatul Qadr. Dua Lailatul Kamdar paham? <tuh> <tuh> paham mana kamu e? Ah, <tuh> paham tak apa <tuh> Al ah, Lailatul Kamdar ni jangan bahaya tuan-tuan. Semayang tak ada, semai terawih tak ada dah. Suka tak penuh dah. Sebab pakai dogi Qamdar lah, Jaya lah, Manola. Nuh, jalan tu aku Abdul Rahman lah. Tak tak dosa tu, ya dosa kita. <tuh> Tiga benda dalam bulan Ramadan yang perlu kita jaga. Kita nak ada harapan malam esok ni. Yang pertama, kita jaga puasa kita. Lepas, puasa ada sepuluh hari lagi dah. Sepuluh hari, sebelah hari lagi dah. puasa. Setara mana cek puasa kita? Nabi kata, Kam min sa'im la'i salahu min si'ami illa'l-ja'wal atash. Bapa ramai orang yang berpuasa, mereka tidak dapat apa-apa daripada puasa mereka. Kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Duk ka mana tarah kita lah ni? Poso kita? Posso sempurna ataupun tidak? Nah, sebab ada orang perempuan yang tidak mendedah yang mendedahkan aurat. Ada orang lelaki juga yang masih berseluar pendek. Ada berpuasa tapi tak sembahyang, iyalah. Hakbat tu saya rasa saya tak nak sebut sebab tuan-tuan sembahyang. Hak tak sembahyang jarang mari. Nah, kita berseluar pendek. Seluar ni ada tiga hukum. Ada hukum halal, ada hukum haram, ada hukum syubaha. Ni aku yang buat hukum ni. Hukum seluar halal, yang halalnya tuan-tuan, seluar halal, seluar panjang. Seluar haram, seluar pendek. Seluar syubaha ramai orang pakai. Bawah pala lutut. Bila dia duduk, nampak pala lutut. Bila dia berdiri, tutup pala lutut. Tapi posong pakak gelang gelang besi sama besar dengan gelang beruk. Nak kata beruk Melayu. Nah. Oh malam ni berat ji. Tak panggil dah panggil dah. Allah ngajar. Nah. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, lagu mana tuan nak kata? Tuan kata Nabi kata, "Kam min sha'im so salahu min siami illa al -ja atas. Nah puasa tak jaga, mata tak jaga, mata tengok amoi juga. Gih bazar Ramadan tengok amoi. Tak tengok rugi. Nah, bazar Ramadan tu tak salah, yang salah kita. Dia pergi bazar Ramadan tengok ayam kecil. Oh, berapa ni bang? Tiga ringgit. Tiga ringgit. Angkat tiga. Nah, nah. macam mana nak suruh molek kuasa dia? Nafsu tak jaga. Nah, nafsu tak jaga, nafsu makan tak jaga, nafsu seks tak jaga. Balik rumah tengok isteri gramnya, hmm, Lama lama pipi dia. Orang oh, si, hmm, nak main motor lagi kau keringuk. Turun balik. Baru tahan ini, hmm, oh abang cium saya, dia cium balik. Cium balik, Lama-lama golek habis maji-mari al-mari, habis. Uh, jadi benda tak molek haram di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila puasa. Nah, tu dia orang tanya saya juga tu. Ustaz, apa hukum ustaz saya bersama dengan isteri dalam bulan puasa tetapi saya minum air dulu? <tik> ah. Ah, ah. ah. ah. orang okay, puasa ni jaga nafsu. <tik> Kalau kita tak leh jaga, apa isteri kita tu, bang? Puasa. Ah, baru sedap. Ini sama-sama tak tahu puasa. Habis kerja. Nah, sahabat tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita check en beleng. Puasa kita alhamdulillah sempurnalah. Ha, nafsu pos kali-kala tengok makan teringin, tapi layan okey alhamdulillah tak apa, selesai. Semangat awek prokey, alhamdulillah setakat ni 19 18 19 Ramadan, 19 malam dah. Alhamdulillah tak ada masalah apa-apalah. Kota mari ni kira lagu mana? Kota mari dia ni seumpama ibadat ahli pelakon. Orang pelakon berlaku atas dunia. Tika dia jadi alim, alim sungguh. Tuan-tuan tengok pelakon jadi alim tu. Pakas rebel sama besar baku. Tasbih sama besar pala lutut. Aku pun takut tengok. Ya Allah, apa-apa Nah. Ya Allah. Tapi bila dia berlakon jadi bewok, jadi rimah, boyok. Habis bini orang dia belok. Berlaku. ni munafik. Kita ibadat, mari tiga raja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Iman baca, malam ni. Malam esok, turun sikit lagi. Malam esok, Malam tulak, bawah sekali. Kak mulak, malah dah. We. Tak ayah pergi dah lah. Nah. Ada masalah. Sepatutnya kita ni, tuan-tuan, dalam ibadat terawih. Ibadat, kita tak boleh buat di masjid, kita buat di rumah. Jangan tak buat. Sebab terawih kita ni terawih sunnah Nabi SAW. Maknanya tuan-tuan yang sentiasa hidup dalam sunnah ni lah. Tak semestinya berkekalan di dalam serban. Dalam jubah. Dalam bertasbih. Tetapi kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Hidup kita seumpama mengamalkan sunnah. Man ahyai sunnati inda fasadi ummati falahu ajrumi atin syahid. Sesiapa yang menghidupkan sunnah ketika orang lain tak mau sunnah Rasulullah, maka Allah beri pahala kepada kita pahala seratus orang mati syahid. Kita balik tidur, tunggu subuh kang, tunggu sawah kang. Tidur orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa penak pun, ni yang jadi penak ni makan banyak-banyak sangat ni. Mari makanlah Maghrib, romoh, patu Maghrib tu tak apalah, tak apalah. Magi ismail ya. Hayo akbar. Mai terawih. Tok imam pula baca panjang. Dia pun pejam mata. Cilek-cilek tu imam tahiyat. Oh, kosong aku dia kata. Tidur rupanya. <laughs> Tidur. Nah. Ibadah orang yang mari tak mari Ibadat macam ni, tuan-tuan. Nak baca lah, nak baca hukum je, sama je kita ni sama manusia kupo je. Nah ibadah orang-orang munafik. Wajah kamu ilah salat kamu kusala, jurau nannas, ولا يذكرن الله إلا diseru sama dia bangun dalam keadaan malas, Orang lantai panggil kena cokelh punggung lah bawang, malas tuan tuan, malas, beronggok, sungguk tak wajib malam malahnya nah yang kedua yuraununnas beribadah kepada Allah nak menunjuk-nunjuk nak riak nak sombong nak syumah dupa Allahuakbar lelaki orang, -orang pakai baju bodok kilah tak ada buluk tiok penyi pacik banyak sebelah nah wa la illa qalila dan dia tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit Allahumma salli ala Muhammad oh cukup ah 10 dah Bismillahirrahmanirrahim al nur Baca bismillah tu nguak selalu tapi bila borak fuh kedai mamak tu tiga gelah. mat ganti neh saya sebut muka saya jarang gi. Tak apa. <laughs> saya tak ada sangat gi. Nah, cakok ke dah kecuali hal-hal yang tertentu. Ada orang cakap, ustaz nak jumpa mana? Jumpa takwa, gigi dah jumpa. Nah, sungguh bukan cakap nipu saya bawa amoi saya malam ni. Nanti dia balik rumah alah nipu. Betul amoi saya duk ada ni. Ni. GW saya, GW. Bawa kita malam ni. Ni, mai letih teh gini. Ada dia sekurang-kurangnya kita nguak. Dia tulu tutup mulut. Itu ah. yeah. <laughs> ah. dia petik amal kita ni. Dah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Habis ibadat kita. Maknanya posa kita tamam. Ha? Kita nak di sisi Allah tamam tu. Nak. Kita nak datang dengan Allah dalam keadaan kita tu. Cacat celah posa-posa kita. Sebab kita nak temu tak rupai lagi pertama lagi. Cuma kita nak bertemu dengan puasa enam. Puasa sunat. Tapi nak dapat rahmat, barakah bulan Ramadan tak ada dah tuan-tuan. Allah Rabbi seronoknya. <coughs> nah, okey kita pergi yang kedua. Produk Ramadan. Tu, Quran. Ini dalam kuliah saya selalu sebut dalam kuliah saya. Nah. Dalam kuliah saya selalu sebut kelebihan Quran. Nabi kata ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabih. Tanyalah bacalah kamu Al-Quran, Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membaca di dunia. Syafaat apa? Pertolongan. Sebab tu Quran kita kena baca. Tuan-tuan baca Quran ni. Kalau kira malam ni tuan-tuan dah 19 juzuk. Orang perempuan dia ada waktu-waktu yang dia tidak boleh membaca. Tak apa, yang penting baca tu dulu. Tu. <tuh> baca Quran. Jangan tak baca. Maknanya kalau kita boleh baca, katalah semuka sari ke, tiga ayat sari, tak apa, yang penting baca. Tak mampu baca surah Al-Imran, Baqarah, Nisa, uh, gak apa lagi? Al-A'raf ke apa tuan-tuan? Tuan-tuan baca surah Wadduha, tak apa dah. Tak mampu pula Wadduha, tak mampu pula baca Wadduha. Allah letihnya Wadduha ni. Inna'atwa inna'kal kawasar. Eh, Inna atoinaka alqausar ni tiga ayat je ya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata bismillahirrahmanirrahim semangat ni. Ambil asma ya pakai sokok, pakai baju. Inna atoinaka alqausar. Serka Allahu alazim. Semangat bukan main tadi. Kan? Dia kira membaca satu ayat daripada surah al-Baqarah. Eh, surah al-Qusar. Tapi kalau tuan-tuan habi inna <tere dan> atainakal <berkata> qausar fassalli lirabbika wanhar in nasyani akawwal abtar tuan-tuan dikira satu surah daripada al-Quran Allah menilai surah bukan menilai ayat tapi kalau tuan-tuan inna -tuan, <tere dan> atainakal <berkata> qausar surah Allahul Azim maknanya satu ayat daripada surah al-Qausar baru masuk syurga hujung kaki baru depan <tere> <berkata> nah, nak masuk semua kena perabi tapi takkan inna atas inna kala kawasan masuk syurga. Saya dulu sepatutnya. Tuan-tuan kedian. Anak boleh anak murid dulu pada Tok Guru. Durhaka nama dia. Eh. Baca Quran. Muslimah lepas semayang baca. Baca. Habis waktu semayang ambil baca Quran. Sebelum buka kait semayang tu baca dulu baca. Kita aib di hadapan Allah esok kalau kita tak baca Quran. Aib sangat kita. Dia tanya mu di dunia dulu baca Quran? Dak. Kenapa tak sempat? Letih balik kerja. Bercarian. Ah baca. Utusan baca. Walaupun menipu, baca. Kalam aku mu tak baca, ni mu baca. Okey, please please go to her. Ya Allah ya Rabbi, tuan-tuan. Ini kelemahan orang Islam. Jiwa orang Islam apabila jauh dengan ayat Allah dia jadi jauh. Jauh lidah dia tidak dibasahi dengan ayat-ayat Allah. Apatah lagi mari bulan Ramadan. Tuan-tuan kena kena pertingkatkan sedikit. Sebab tu saya dah sebut tadi. Kita mari bulan Ramadan ini bukan nak memperbanyakkan amalan. Tapi kita mempertingkatkan amalan kita. Sebab banyak hak banyak jadi hak eh? bila dia mari banyak sekali. Lepas tu mari puah. Alah. Tapi kalau mari mempertingkatkan amalan yang sudah kita buat. Nah. Kita puasa. Puasa dah. Bula lain pun. Isni kami tuan-tuan puasa lah. Saya dah. Moga saya masuk syurga dah. Nah. Bula-bula lain. Baca Quran dah. Cuma bulan Ramadan nak khatam je. Bula lain. Tunggu setahun. Tunggu empat bulan-pulan baru khatam. Nah. Bulan Ramadan saya nak pertingkatkan sedikit supaya jadi sebulan itu saya boleh khatam khatam tak wajib tuan-tuan. Tapi kewajipan orang mukmin mer al-Quran. Nah. Quran tak wajib baca. Yang wajib amal. Tapi untuk beramal dengan al-Quran kena baca. Understand? Ha. Hmm. Ni ni. Tapi orang Melayu tak ada jadi tradisi budaya begitu. Kalau budaya orang-orang saya, orang-orang Arablah. Budaya orang-orang saya. <laughs> hidup dalam keadaan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala budaya orang mukminlah lebih kurang hidup mereka dengan ayat-ayat Allah jiwa mereka jiwa ayat-ayat Allah sebab nabi banyak sebut man qaraa ah harfan min kitabillah falahu hasanah siapa yang membaca satu ayat satu huruf daripada al-Quran akan diberi kebaikan walhasanatu bi asri amsalaha satu kebaikan itu seumpama Sepuluh kebajikan la aqul alif lam harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun aku tak kata alif lam mim tu satu huruf kata nabi tapi alif tu satu huruf lam satu huruf mim satu huruf satu huruf Sepuluh kebajikan bismillahirrahmanirrahim niak nak baca quran kita ada berapa huruf dalam tu ni anak murid saya ni Berapa huruf? Dia pun tak ingat-ingat dah. Lama dah keluar dari Al-Quran. Nah. Berapa huruf? Ada sembilan belas huruf. Kali dengan sepuluh, ada berapa? Dua puluh. Itu tak kerti, tematik saja tu. Nah. Banyak tuan-tuan. Alhamdulillah, ada berapa huruf? Haji. Haji no. Alhamdulillah, ini Haji Nuh. Haji Nuh boleh jawab, umrah free. Akhir Ramadan. Satu, dua, tiga. Sebelum dia jawab, aku jawab dulu. Ada lapan. Lapan sudah tak, tak, tak, tak, tak le jawab. <laughs> nah. Tuan-tuan kena standby untuk umrah free ni jangan main-main. Nah, comel dia kena bayar tiket, bayar hotel. Pak lain saya bayar. <laughs> <laughs> <laughs> Alhamdulillah rabbil alamin. Sebut 8 capus 10 9 rabbil alamin ada bab. Allah berapa pahala kita di sisi Allah walaupun kita tidak kita tarah kita ni Memang kita ngaji, kita nak pahala. Tapi orang ngaji lama-lama, dia tak nak pahala, tuan-tuan. Dia nak rahmat Allah. Sebab tu saya baca dalam satu buku, Dr. Fauzi uh, ada terjemah daripada seorang doktor. Dia kata nak masuk syurga dengan dua benda dia. Satu, uh, dengan amal soleh. Kedua, dengan rahmat Allah. Ni syarat kunci pintu syurga. Kalau tak ada dua ni, serupa ayat saya baca dulu. Wa man ya'mal min as-solihatati min unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzakuna fiha bighairi hisab kata Allah Sesiapa yang mengerjakan amal soleh yang terdiri daripada lelaki dan perempuan ni ada orang perempuan bulan Ramadan dia makan ubat nak menahan supaya dia boleh puasa sempurna dan sembahyang tarawih sempurna kenapa orang perempuan itu tak ada ilmu Ha. jangan makan ubat. Jangan makan ubat. Bialah haid mari tak apa. Itu haid tu rahmat Allah. Allah bagi istimewa kepada perempuan. Sebab tu kalau orang lelaki tak puasa, kena mari haid juga. <laughs> haid biar rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang pergi Mekah duk tanyo saya, "Ustaz, makan ubat ustaz?" Tak usah. Allah bagi istimewa kamu tak usah makan ubat. Tak usah makan ubat. Saya so, nak pergi buat ibadah. Mungkin tu besar pahala dah. Kita boleh buat orang-orang sempurna. orang sempurna tu. Sempurnalah kamu tu. Yang tujuh hari yang mahi-haid tu. Sempurnalah. Allah bagi keistimewaan. Kalau tak nak, nak sempurna. Tak kena. Huh. Kena habis tempoh dia lah. Nak nak berapa dia. Mana nak paus kau berapa. Huh. Nak Mana paus. Eh. Sabar, sabar. Sebab tu tuan-tuan balik pada Al-Quran tadi. Allah kata wa may ya'mal solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min tengok Allah tak ada asingkan lelaki dengan perempuan sesiapa yang mengerjakan amal soleh yang terdiri daripada lelaki dan perempuan yang mengerjakan amal soleh yang terdiri daripada lelaki dan perempuan wa huwa mereka itu beriman kepada Allah syarat iman ada tiga siapa boleh jawab ajina boleh jawab Sebelum dia jawab, saya jawab. Ada tiga. Tasdik biqalbi. Wa ikrar bilisan. Wa amalul jawarih. Atau wa amalul biarkan. Buatlah, katalah berapa pun. Tapi iman itu ada tiga. Mesti lahir daripada hati. Terdetik daripada hati. Kata dengan mulut. Eh, kata dengan lidah. Tak. Uh, disertakan dengan amalan. Itu orang Beriman. Sebab tu saya persoalkan orang wanita di dalam bulan Ramadhan. Mengapa mereka tidak tutup aurat? Sedangkan puasa wajib. Semayang wajib. Aurat wajib. Ya ayyuhan Nabi li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Nah. Eh hey, Nabi beritahu isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu, perempuan-perempuan mu'minat. Supaya mereka melabuhkan pakaian mereka. Yu'rof. Yu'rof zina. Apa ada yang dia ada di? Samua apa ni sambungan dia. Zinaga Allah nak suruh kenal seorang perempuan ni dengan berpakaian yang menutup aurat. Ini pakaian Allah. Tapi mengapa kamu tutup tak dedah tak tutup aurat? Nah, mengapo tidak tutup aurat? Kamu beriman atau tidak? Ada orang perempuan kita tanya dia, Mengapa tak tutup aurat? Eh, tak tutup aurat tak apo iman dalam. Iman dalam. Supaya orang lakilah. Tuan-tuan pergi kerja jangan pakai seluar, pakai baju. Pakai seluar dalam. Dia. Pakai stokin, pakai kasut. Pakai tai. Pengen sini. Naik motor. Rrrr. Siapa traffic Beti kau kan? Orang tak tegur. Tengok, sudah. <laughs> Siapa, Siapa di pejabat? Orang lain semua. Ah, sudah lama Mama. Tak pakai ubat kau berada. <laughs> eh, kalau kita dengar, kita gimana dia. Siapa tak pakai ubat? Siapa gila? Kau gila, Kau gila. Biar, tak jauh-jauh. Bos akan panggil nanti. Bila bos panggil, kita pergi cakap ni, Mat, kenapa kau macam ni, Mat? Bos, walaupun macam ni, iman dalam, bos. Iman dalam. Dia ni bukan gila babi. Babi gila kau berapa, tak tahu. Maknanya orang yang melanggar syariat itu, mereka itu, orang yang tidak menutup aurat dan sebagainya, mendedahkan aurat, mereka melanggar syariat Allah. Langgar syariat Allah, tak ada pahala. Tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu SWT. Jangan main-main. Nah,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 Tuhan kamu yang bernama Allah, yang menciptakan langit dan bumi. Dalam masa tujuh hari, kemudian Allah beristiwa di atas Arash. Kemudian Allah jadikan malam dan siang silih berganti dengan lajunya. Dan Allah menjadikan bulan, bintang, matahari. Semua mengikut perintah Allah ih eh, Bulan, bintang, cekrawala, apapun saja makhluk Allah ni masih Allah wahwa makhluk semuanya ikut perintah Allah berlaku Tiba-tiba kita tidak mahu mengikut perintah Allah. Leskeda ni arak ni arak. Leskeda tu arak. Azizahina ya tahu. Orang lain tak tahu. Nah, kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Nah, mengapa tidak mahu ikut ikut Allah Subhanahu Wa Taala? Bermana wahwa mu'min tadi? Terukalah. Kalau ngaji fatwa mu'min ni, uh, uh, orang yang tidak mengikut ni dia panggil la yu'min la yu'min ni kalau dia ada resiki ilmu akidah dia panggil tidak beriman kalau ada ulama lain kata kafir kafir dengan Allah Subhanahu wa oh jangan we kita duk sujuk rokok sujuk rokok sujuk rokok esok di padang mahsyar faja'anahu haba'an mansura Allah ambil amalan kita ramai-ramai jadi debu yang berterbangan sekik abuk tak ada Hado tungga tunggi tungga tunggi tungga tunggi kita. Masuk waktu belari ke masjid ngaja qulu kila qulu kila faj'anna hu mansur. Allah ramah-ramah. pahala kita jadi debu yang berterbangan. Tak ada pahala. Dia lain faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarah kebaikan tak apalah alhamdulillah lah kalau ada sebesar zarah kebaikan alhamdulillah Allah kira ada. <coughs> hani tak ada langsung. Sebab itu Tuhan kata, manusia lagu ni akan dibangkitkan di hadapan Allah di pada masyarakat besok. Dan ditunjukkan kepada mereka neraka Allah. Tunjuk neraka, ini neraka ini mamamu untukmu ni Dengan busuknya neraka, dengan panahnya, dengan hinonya dengan hanyinya neraka, dengan uswaga yang menakutkan dan sebagainya. Maka dia berdoa dengan Tuhan, Rabbana... Abu Sarnah, Wassamia'na, Furgahna, Salihan, Inna Mukanun. Hei aku dah tengok don lah aku dah dengar don lah kamu tuha. Tululah balik aku ke dunia balik. Aku nak buat Amal Saleh dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang yakin padamu ya Allah. Tuhan kata, No way man, please go to hell. Allah oh, ni bawa mu nak yakin. Lo ni baru mau nak sedar. Dulu dak tok guru ceramah siapa serak tengah tekak ni. Tak mari ngaji, tak mari mengajar, tak mari surah, tak mari balasah. Duduk dengar aku jauh-jauh. Beci sah. Halal tak siapa so bagi ustaz tu ngajar. Kalau sekarang ni kita jangan bagi ustaz ngajar. Dak. Bunyuroroh. At least sekali lagi kalau dia kalah kita rapah belaka masjid. Kita jangan bagi popok dia. Ni popok penghalang Melaka ni. Bukan nak sebut parti politik. Nah bukan nak sebut parti politik tapi itulah perkataannya belum tentu lagi Allah bagi kebenangan sebelah mana, dia dah bercakap kita benang esok, siap buat poni kita pecahlah. belakang habis duit masjid, sepatut simpan duit masjid banyak-banyak ni habis duit masjid bagi ke ustaz dah lah bagi, bukan bagi sikit-sikit lima ratus, enam ratus bagi, seribu tempat lain sini tak tahu apa apa nah, ni penghalang penghalang, derjana, jahat, syaitan naknatullah belakang tak ilmu tak ada ambil. ilmu tak ada ngaji. Nah, ini yang jadi sebab jauh dengan Allah. Okey, balik. Wahwamun faulaika yadululul jannah ta'urzakuna fiha. Bicara hitap. Maka golongan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan mereka ke dalam syurga dengan rezekinya tanpa dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Reski juga masuk syurga tanpa hisap. Siapa masuk syurga tanpa hisap? Saya. Nah. Saya dah cakap sama. Sebab itu tuan tuhan tahu. Saya kita kena doa dengan Tuhan ni. Masuk surga tanpa hisap ni. Tak mampu kita berhadapan dengan Allah. Ya Allah. Ni semayang aku. Ni poso aku. Ni zakat aku. Ni haji aku. Kau kiralah. Itu yang kira-kira Semua tak pakar belah kau. Hah? Laku mana? Perjalan nak masalahan kau. Oh no, no, no, no. Ya Allah Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurgaMu tanpa hisap. Ya Allah malunya aku berhadapan dengan-Mu. Sebab kita banyak dosa, banyak maksiat. Kata kau orang, eh, ngopak ke habis-habis? Baca Quran pun malah, zikir pun malah, selawat pun malah. Selawak Nabi pun malah. Macam tak berhimpin dengan Al-Quran. Inna Allah wa mala'i yusalluna ala nabi. Ya ayualladzina amanu salluwa alaihi wa sallimu taslima. Huktuha suruh selawak Nabi. Kita tak selawak Nabi. Nah, Nak sebut Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sebut nama Muhammad Kalau orang, orang perempuan Niga sebut nama Muhammad eh, Orang lelaki eh, Orang perempuan Suami ni. Mama mana pulak ni? Rupunya <laughs> selawah Allah Rabbi akari Nah, Maka kita masuk syurga Habis buat Quran Masuk pasal yang ketiga Benda yang ketiga Iaitu Laylatul Qadil <coughs> tak cahaya Laylatul Qadar Kafir Biarlah ada tajuk Laylatul Qadar kan Tapi saya bagi cara saya oh, lah Oh itu ikut dia lah ke mana cara apa. Nah. Laylatul Qadar Tak cahaya kafir Ada tak Laylatul Qadar? Tak ada Turut tak mereka daripada langit eh, mano Mana mereka turut daripada langit Kafir Rahmat daripada langit kau daripada bawah Daripada langit Heesh Sko orang tak percaya Nabi Mi'raj ke langit. Pakas, gebel sama besar aku tu tu cakap dengan orang baru ni cakap saku bab la bab Israq dan Mi'raj Nabi Israq aku percaya, bab Mi'raj aku tak percaya. Mana boleh? Nabi Muhammad naik langit jumpa ngah Tuhan. Ade orang Melayu lagu ni cakap, "Tu ya aku malu jadi Melayu ni." Ni mungkin orang perkasa ni rasanya. <tuh> nah, tak percaya ke Nabi naik ke langit. Ha dah sebab dia kata Allah ni berada di mana-mana. Ha. Bak tu kedeng ngaji, tu nak ngaji kitab kita siapa habis tuan-tuan. Jangan gam aku. Nah, ajino Ingat Kalau gam putus dara, kutunggu mu di pintu syurga. Andai ku pergi dulu sebelummu Lagu eliket. Nah. Tu nak ngaji tu nak beritahu bahawa tu Allah di langit. Rahmat turun daripada langit. Tanazzalul malaikat war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ne, malaikat turun daripada langit, turun bawa rahmat Allah. Malaikat bukan sorang dengan, dengan Jibril, ruh dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Turun. Turun semua malam tu tuan-tuan. Ayat dia Lailatul Qadar ni tuan-tuan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu Fi Laylatin Mubarakah ha, Pada malam Yang berkat ha, Nuzul Quran berapa bulan? 17 Ramadhan Bermakna 17 Ramadhan itu malam Lailatul Qadar. Cuma masyurnya bertemu Dengan Nabi akhir-akhir Ramadhan 21, Jumhur ulama kata 21, 22 Tetapi tidak menafikan sebelum daripada dia Nah, tidak menafikan malam ni Contoh malam yang ke-19 tidak, tidak, tidak mustahil malam ni Malam Laylatul Qadar tu yang aku bersemangat sangat Malam ni, malam Laylatul Qadar Kalau malam ni Laylatul Qadar Aku esok masuk syurga tu Tinggal lah anak murid belakang Tinggal jinnu, manggil ustaz Tak layan dah, syurga depan Beda dari duduk tunggu dalam ni nah rahmat Allah nak tunggu dalam ni. semua masuk syurga tuan-tuan. Anak murid Ustaz Rozali duduk belakanglah. Belakang, belakang. Surah ikhwan desa bakti duduk belakang saya. Pegang jubah-jubah akuilah. Saya dulu, saya nak dulu aja, ya. saya nak dulu. Selakok betapa. <gusukening> jangan main-main. Rindu tuan-tuan syurga Allah Subhanahu wa jangan main-main. Balik. Tak mana ada balik tadi pun? Ha, oh, Lailatul Qadar. <coughs> Jadi maknanya Lailatul Qadar Kata ulama, ada yang malam satu, malam tiga, malam lima, malam tujuh, malam sembilan. Maksudnya, cuma ulama jumhur katanya kebanyakan pada zaman Nabi bertemu pada malam yang ke-27 paling banyak pada zaman Nabi. Ha, sebab tu di Mekah, tuan-tuan, kalau 27 ni, hui macam haji. Haji? Huuu. Kita pun seronok, tuan-tuan. Di Mekah, tuan-tuan, 47 darjah Celsius. jiro keluar panah masuk hotel sejuk keluar panah tu yang saya demam tu demam tuan-tuan ndak masuk panah tengok orang ramai sembah jumaat ada pergi hotel apa saja ada sembahyang situ bunyi tak tahulah sujuk mana tengok orang sujuk sujuk tak bunyi pun bu. tanya orang nak cerita orangnya semayang. lailatul qadar ini siapa yang dapat siapa yang dapat Setiap orang yang beribadat pada malam Lailatul Qadar. Maknanya tuan-tuan kena standby bukan standby pada malas. Standby Lailatul Qadar ni daripada awal lagi. Cuma masuk Ramadan tu kita dah stay dengan amalan kita yang baik. Nah. Kita buat kerana Allah, tak ada apa-apa bonus. Sebab setiap manusia akan dapat, pasti dapat Lailatul Qadar. Dia start daripada Maghrib sampai ke subuh. Kalau kita check lah ni, tuan-tuan, kita pernah tinggal tak? Katalah kita tinggal kerana demam, kerana tak larat, tertidur dan sebagainya. Kita juga dapat laylatul qadda. Khairun min al-fishar. Lebih baik daripada seribu bulan. Bukan seribu bulan. Maknanya lebih daripada itu lagi. Seandainya kita ni orang yang ikhlas sungguh-sungguh. Mukhlisi nalahuddin. Ikhlas sungguh. Buat kerja Allah lillahi ta'ala sungguh. Tak sebut kau, Tak cakap korek. korek tak caya baca kita ni ikhlas fadda. Kita dengan Allah subhanahu wa taala. Allah gandakan kebaikan itu menjadi 10 hatta 100 kali ganda. Bah, tak masuk syurga lagi kau kalau beriman dengan Allah. Yang iman dia itu tidak tercacat dan tercela di sisi Allah. Iman mereka itu yang tidak cacat dan tidak cela di sisi Allah. Tak masuk syurga lagi kau. Nah, tak jadi ahli syurga lagi kau. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut kullu ummati yadkhulun jannah. Semua umat aku akan masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk syurga berlaku tuan-tuan. Cuma darjat. Narafau darajatim mannasya. Yang darjat itu terserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nak letak di mana darjat kita. Bukan tua masuk darjat tinggi. Bukan muda darjat rendah. Tetapi taqwa keimanan imananan wahtisaban ghufira lahu ma dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah maka Allah ampunkan segala dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa Allah tuan-tuan mari Lailatul Qadar tuan-tuan balik lepas ni lah tidur lah sebab ni anak bangun sahur kare dak sahur ni tuan-tuan tak semestinya makan nasi sama tinggi dengan bukit Uhud oh ni saya nak sahur Nasi sama tinggi dengan Bukit Uhud. Dah Saya bersahu. Saya bersahu. Tiap-tiap pagi bersahu. Tanya isteri saya, saya bawa dia. Saya makan madu dengan minyak zaitun. Madu, Tapi madu tu saya beli, negeri Arab lah saya beli. Madu Yaman lah. Madu Malaysia ni, tahu tak pernah habis. Umur. Madu Yaman. Setengah kilo pun seratus lebih haji. Nah, Sekilo tiga-pap ratus tuan-tuan. Tapi tak apa. Saya sebut ni, tidak nak suruh tua-tua kirim bila nak pergi. Ustaz bila nak pergi, nak kirim madu, Kirim akar hati lah. Berat benda tu tuan-tuan. Dalam saya balik seorang Bau ni. Saya balik seorang, bed saya kena tebuk. Kena tebuk, pok -pok, epok. Tak tahu epok mana. Dia tengok berat. Iyalah kita balik muka nak raya. Dengan kaca, kaca koda, kaca gajah, bewok. Semua ada belakang kaca. Yang buka ke dia tuan-tuan. Sedih saya. <laughs> kita nak balik ke keluarga. Tiba-tiba macam-macam yang buka ke epok jahat tu tak apalah saya dakwa dia di akhirat esok. Tak tahu siapa-siapa dia. Okey, balik pada kita kita balik. Cerita kita balik. Jadi Lailatul Qadr khairum min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dia turun bukan jalan-jalan, turun dengan perintah Allah. Cari dan malam lailatul qadar ini mentakdirkan amalan kita tu banyak ke sikit ataupun kita ni ahli syurga ka. kita ni ahli neraka kita ni kekal dengan dosa ka. kita ni istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala astagfirullah nasih astagfirullah nah tuat-tuat kena istighfar nah innallaha yuhibbut tawabin Allah suka orang sebut tawabin istighfar kepada Allah nah tepat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Eh? Dan apabila dia turun dengan perintah Allah cari. Hok Tengok-tengok kita tidur malam tu. Tapi tak apalah tidur, kita nak gi kerja pagi esok kerja pun bagai wajib. Bangunlah malam. Tuan-tuan kata bangun maka sahur, patu tidur balik. Tak apa. Berbeza dengan orang bangun buat tahyut tahiyatu apa? Tahajud dan sebagainya. Ada kelebihan tahajud dia. Bangun baca Quran. Ada kelebihan dia. Bangun. Allahu Akbar. Hmm? Hidup balik. Ada kelebihan dia. Jangan menganggap bahawa malam itu tidak ada keistimewaan apa-apa. Ada keistimewaan. Lagi-lagi tuan-tuan semayang terawih. Selawat. Selawat tak payahlah. Saya malam tadi geram-geram nak sebut. Ada Adora selawat. Dia ada dua rentaklah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak wajib jawab selawat. Sebab Muhammad panjang. Satu. Satu lagi. Tok Bila camil dah. Allah ma salli ala Muhammad. Kalau tak camil kan? Salallahu salamalihi. Lagu tu pula. Lebih baik tak bayar lah tuan-tuan. Bukan produk dia yang selawak-selawak ni. Nak selawak-selawak mula lah. Itu tradisi dia ya, belakang tu. Nah. Ada bau ni satu mesurau. Di Melati Balah pasal selawak. <coughs> Habis-habis hujah dia cakap. Ni amalan datuk nenek moyang kita. Kita kena buat. Saya cakap wa in tuting aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yudill an sabilillah Kalau kita nak ikut perangai manusia atas dunia ni sudah pasti mereka akan menyesatkan kita daripada Allah Subhanahu Kalau nak ikut orang okay. ikut nenek moyang kita Apa nenek moyang kita ni nenek moyang kita ni ke mana kami ada kakak aku dalam ni jangan main-main Nah nak ikut tradisi orang Tradisi nenek moyang. Tak leh Kita kena ikut tradisi Nabi. Abu Jahal, Abu Lahak lawan Nabi kerana tradisi. Mu Muhammad lawan kami ni kerana amalan datuk nenek kami ni. Mu tak ikut amalan datuk nenek moyang. Eh wa'im tutik aksaraman fil ardiu dillu Kenapa Amalan kita ni kena buat ikut Nabi. Jangan ikut nenek moyang. Bila ikut nenek moyang, tak jadi. Yang faj'alna huhaba'an manturah dua <tuhat> tak timu amalan kita. Salamun hiya hatta matla'in fajr. Dia memberi kebaikan. Dia memberi kebaikan kepada kita. Assalam, ah, kalimah salam sebab tu orang manusia ni hidup dengan salam. Assalamualaikum, itulah kalimah syurga esok. Assalamualaikum. Ini jumpa Allah mak, lama tak jumpa. Aku ingat mapuh dah. Cari kubur tak jumpa mu ni. Mai rokok sebatan. Ha. Ah, ni orang kelantan ni saya dak saya ke kombo. Hmm. nah hmm. kita kelima salam assalamualaikum Waalaikumsalam. nah tanya khabar suka suka nah. salamun hi hatta matla'in tiap-tiap malam memberi rahmat memberi rahmat hatta tidur tengok audionya sembahyang terawih. berapa rakaat oh 8 betapolah sebab ada tazkirah 2 jam setengah nah ada buat 20 tapi tak ada apa satu. Allah, sebab tu saya kata tadi. Tuan-tuan ingat tak? Allah bukan nilai atas ibadat kita banyak. Abi tuan-tuan buat lapar ke'an ni lagu mana? Sikit amalan. So saya baru teringat ni. Uh, tuan-tuan, saya dengar khabar uh, Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Maki. Ni guru saya semasa di Mesir. Di Malaysia saya tak pernah mengadak dengan dia. Uh, cuma di Mesir dulu saya pernah mengadak dengan dia beberapa kali ketika kami cuti sekolah tika kami cuti di Mesir tu sekolah saya pergi mengaji dengan dia di uh, di rumah Kelantan. Saya tak balik Mesir dulu tuan-tuan, saya belajar di Mesir dulu. Kadang-kadang saya beli basikal. Saya kadang-kadang pagi sekolah, petang saya pergi belajar. Saya tinggal isteri saya, ni istri saya ada. Saya tinggal isteri pergi mengaji tuan-tuan, pergi mengaji. Dud dia duduk, kadang-kadang saya bawa pergi tinggal rumah kawan, lepas tu saya pergi mengaji, balik, mari tengah-tengah malam pikuanak. Dia antara guru guru saya, walaupun saya ngaji beberapa kali, dia pun tak kenal. Saya jumpa dah dengan dia di, di USJ dulu, pergi jumpa Ustaz. Ustaz tak kenal anak. Tapi anak ngaji dengan Ustaz di Mesjid dulu. Ya, Alhamdulillah. Daripada mana? Daripada Syubra. Cakap, oh gitu. Alhamdulillah. Dia ni memang banking lah orangnya. Dia memang banking. Banking ilmu. Tuan-tuan, alim dia, alim dia, sanak dia, ilmu dia memang bersanak sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tuan-tuan nak mengaji dengan dia, saya dengar khabar memang ada orang kata banking lah, apa Kalau tuan-tuan nak menyandar dinding, menyandar sambil-sambil menguap -sambil mulut dia, dia marah lah memang dia marah. Dia tak kira orang ni. perangatuk guru, ni perang orang harap. Dia ni memang lama di Mekah tuan-tuan. Perang harap. Jadi kalau dia marah tuan-tuan apa, duduk menyenggeng, main handphone, mesej, nak tidur, baik tak sama hari lah. Eh, tak sama hari. Dan kalau terbuka macam ni pun dia tak suka, dia suka dekat. Ogah okay, rak, supaya saya saya so, suka gitu tapi dah tuan-tuan Melayu nak gua. Nah. ni kalau nampak kayu sebab sebab lama dak daripada subuh daripada saat siar. Kiamat. Lah. Tapi tuan-tuan sanak Quran sampai Rasulullah dia ada. Surah-surah, hadis-hadis Nabi. Salam dengan dia, minta izin setakat mana ustaz ajar sebab dia mari gitu-gitu okay? Dengan saya tak payahlah muka ada tiap-tiap bulan. Nah, Tapi maknanya dengan dia, gitulah. Dan dia di antara guru saya lah. InsyaAllah guru saya. Eh, orang Indonesia. Orang Indonesia. Tapi dia alim. Alim tuan-tuan. Alim sangat. Dan saya yakin dengan kealiman dia. Ha, itu je lah. Nak cerita. Sebab saya pun lama dah tak ngaji dengan dia di Malaysia ni. Uh, di Mesir dulu saya pernah ngaji dengan dia. Kami tak tahu. Tapi di Mesir dulu dia tidak gini. Dia tidak gini. Dia piah pun tak pakai. Mesir dulu. Ha, serupa, maknanya kita di Mesir dulu kadang-kadang tuan-tuan -kadang ustaz, tengok, ustaz-ustaz di ustaz Mesir dulu ramuk panjang pun ada, budak-budak Mesir ikat mereka, congek kat atas pun ada budak-budak Mesir tapi balik, Alhamdulillah ceramuh, mengajar, berkat pun ada dia perangai dia, budak-budak Mesir lah gitu. Nah, jadi tuan-tuan uh, uh, kalau mari, belajar-belajar betul-betul lah uh, kalau ada yang nak menyandar dinding, nak tidur nak teleno tu, kira tak soal lah. Kalau boleh jangan adolap. Kalau nak penuh-penuh mulek, cuma org perempuan jangan ada sapa sini. Gitu tukir, comel dah, tu kita cuma lah tu. Ada, cuma lah itu di antara guru saya lah yang saya boleh boleh rekomen lah. Okay, jadi saya sesekat tu sajalah. Insya Allah mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kita janji betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke akhir ramadan apa yang kita nak buat ni. Dan mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita. الله وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واعذ بنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبركاته الحمد لله رب